نا له من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم دقران د فهم د पारा مونږ ابتدائی سمباضی قواعد او بیانو د دې د पारा چې د مطلب په اسان شي مبادیو کې مونږ بیان وکړو چې سړې قران د کینی چې اول داغه په تعریف باندې ځان پوي کی زين اسماء درم حکمت نزول او سلورم د دې ترتیب بیا موږ دا بیان کو چې قران رد څه کوي او اثبات څه کوي مراد کوي د شرک شرک وایې هیڅ برهتا یعنی خدای سرا حصہ دار جوړول د دا فوای په صفاتو کې دا دو قسمو اعتقادی او فيدي اعتقادي هغه ته وای چې صرف پاکيده سړې موسيګ ګرځي هغه قسمو یو يو دا چې پارتنده کې داراولي دا چې مخلوق کيم دای سوچي چې بار سه پوهي دي ته وای صرف علم دهم دا چې عقيده کې داراولي چې مالک دنه په نقصان بيد الله نهشته دي ته وای صرف تصرف دهم کې عقيده کې داراولي لیکن <تصفيق> <سجزو> د چات आवाज کوم نوغه ار سوخت را رسي د توحيد صرف په دعا سرورم هغه عبادتونه چې الله لذي هغه مخلوق لوي چې د توحيد صرف عبادت دویم قسم شرک فعلیو پیریازه فعلی توحید چې صرف پاک دی کافر نه ګرځي لکه سره وایي نظر بابا لا کوم لیکن کله چې د نظر وکي نه ده کافر شو دارنګه بعده افراد نشین شرک پھیلی د کفر دی بعده غنای کبیره دی بیا دا بیا نو کو چې مشکین څلور قسم یو هغه مشکینو ی هغه د خدای په صفاتو کې نیکان بندیان شریک کړی چې نیکان بندیان د خدای د صفاتو ور کړی د خدای تو هغه پار سپوږی یا داغه واه اختیار شه دیم قسم مشکین هغه یا غیدا کیداه جنات پار سپوږی او غیلہ قای صفات ته وای توپ دا ور کړل دي قسم مشرکین بالکواکب چستوري متصرف دي او څلورم قسم مشرکین بالملائکه چې ملائکه متصرفي او اقدار دي مناطق ته ارواح مجرده وای دا څلور قسمه مشرکین او د دې تفصیل بیان کړ دام بیان کو چې اصل جګړه د مشکين سره په دې کې نه و چې خالق یو الله دی ادا غیمن رازیق یو الله دی راغیمن تدبیردار الله کوي دا غیمنل جګړه په دې کې وا چې کار کول بغیر د خلای نه بل څه کول شي او کنه د قران دا واداره چې مخلوق خپل اسباب استعمالو نشي چې کله داسباب وي او داساس وسی لیکن داسبابونه بغیر کار کول دادې او لحکاله لکه مخلوق دارو استعمالول شي قلم باندې خطي کړي شي لیکن دا سي ذات چې بغیر د قلم چې امر کی نو سره لیکلی چې امر کی بغیر د دارو نه جوړ وی وی چنا زمون الها ولا اختيار ورکړی دی اغه بنده جوړول شي تبن ورکول شي اولاد ورکول شي بغیر داس مون قران وای چېنا بغیر داسباب نشي کوله دې توې مسله د الٰه او د مختلف عنواناتی کله الله دا ذکر کوي چې الٰهی یودې کله دا ذکر کوي چې صمد یودې الله الصمد آج سرکول والے وله کله دا ذکر کوي فلا سریخ لهوم فریادرس مغیث اسو کنيشته مختلف عنایات وی او په دې مختلف عنایاتو کې ان مو به نشاندې کو تدې صورت کې د مسلې د توحید عنایات تعبیرات کم کم دی او کم کم تعبیر سره دا مسله الله ثابتې اوس موږ بیان کو چې اړ او سړی چې خبره کوي سباس کوي سم مقدمي وي سم معاملې وي نو هغه په یو شی باندې لکه د سړي جگړې یا دا جگړې واپس م کوي یا جگړې دا پکوړي یا څه خبری نو د مشمشوري قران کې کم سورتون الله بیان کړی وي نو دا صورتونه په یو مسئله دی او کنه متفرق ديداسي بیرت او بے عزت ته دي لکه له وني خبره کنه دا په یو مسئله روان دي دصورتونه چې پاغي صورت کې دغه مسئله اثبات ته پدنیلول سرا او پدغه صورت کې رد دغه چا چې دغه مسئله خلاف کوي داغه پاغي صورت کې زیره دي بشارت ته هغه خلکو لپاره چې دا مسئلو مڼي او تخفيف يردا هغه خلکو لپاره چې دا ونه مڼي دغه مسئلې ته موږ صورت مقصد د صورت دغه دا صورت ټول پرېو مسئله روان دي ځکه پایا ته کی باندې ای کنه دي د تخفيف تیاری د جهنم بدرکم لذاه د جهنم په ستیور کې کنه یا څه شي جنت پدارکم نو جنت په اوښيور کې امر کوي الله دې حکم مغه یو مسلې کرا نو د صورت مقصد ټول راونډي دې په یو مسله دا وی وایو مو موضوع د صورت عنوان د صورت او مد صورت مقصد د صورت کړه ټول صورت په دې راځي باندې دې ته وایو مقصد د صورت سوسیزونی ځایا سړیو نه په جيني نه پکوران نه پي یو یوکه دا فن پیژني چې د دې صورت کې کمه ماساله دا په دا د ایتون الله راضي کېږي مقصد د صورت چې دا نه پیژني نو هغه واسه قران وایي نو رمېنو ترجمه وکړي تفاسیر کې ترجمه شته مقصد د صورت دا داول زکه چې مقصد د صورت بد هي واضحو مفسرین په دې سپړېږي وروسته خلک به دا شریعت کې په دې باندې به بد هي شي کدیو جنہ مشکل لفظ حل کړی دی ترجمه یې کړی او مقصد د صورت کو واضح وو زمانات ریدا خلقونه د صورت مقصد یې ورشه او ساسه ترجمه کوي خدا وای دا چې خدای منہ کوي دا چې رایا ما یو چې سړې د صورت په مقصد پو په نشي ان چې دا صورت تکمه مسئلے لا چلو راشي لمد از ثیقه د صورت صد پارہ دا صورت چرول دی لک قوله الاحد صورت ته دا صورت صد پارہ بین شو د ظفر توحید لا پرد شرک صورت کا یا ایول کافرونی صورت ته د دې صورت سم مطلب دی هغه خلق چې دا الله نه باغان د شمنان دي صورت صورت قیامت صورت اس بات قیامت او دا حالات دارصورت مصدق چې دا مقصد نه پور نه اپ صورت نه پوي دارنګي چې صورت تقسیم باندې نه پوا چې په دې صورت کې عنوان مقصد یو مسله ده ګنې مسائل دي کله کله صورت کې ګنې مسائل ذکر وی نو تقسیم صورت موږ دې ته وایي دارنګي چې پدې نه چې دا صورت په کمی مسئله ممتاز ده زید عمر بکر ګن کسان ناسي او دا هر یو شکل کې امتیاز ده نو د قران په دې سورته کې امتیاز یو کې نشي دې ته د صورت امتیاز چې دا صورت په دی مسئله ممتاز ده دا رنګه د صورت مناسبت مخې سره چې دې صورت مخ کې صورت سره سم مناسبت کوي مخ صورت ک او مضمون ذکر نو داغه تائید دا پاره دا صورت راوړې شو مخ صورت ک او مضمون ذکر داغه اثبات پهو طریقې شو په صورتی صورت کې 보면은 دا ایته صورت ک مضمون ذکر او دا صورت تاره تفصیل کې نو دا سلور ایمانات دی دا قران د فام د یو چې سړی دا په ینی چې دا صورت مقصد سره دو دیم چې داو چې دا صورت سو مسئلو تا منقصم ده درهم چه داو پیجنی دا صورت په کمی مسئل منتاز ده سالولم چه داو پیجنی چه دا دی صورت سمنا ثبت ته مخی صورت سره دا د فام دا پارا ضروری سیدو ندی نن خالک تر جمعی په پا دیو جون پوی جا اسی عرم دی سمت الدرار که ما دیو دا دی حد کرده او دا کم لگ لگ کرده خوچون کې غډیر اختصار دي انو اکثر خلک ویني پوي مونږه مکتبه بيانن چې اصول د دین سلور دي دی. دی. دی. دی اصول مونږه هغه ته وایو چې کتابونه الله هغه را لګري انبيای پریګري او هغه مقصد د بل شينه دغه ذات مقصد دي دې ته اصول وایو او مقاصد وائیو کلا ورطا من ثوابق وائیو یعنی مخ کے امام راجی ورطا ثوابق وائیو دا اوصول تے ثوابق ورطا وائیو یعنی مخ کے مهمہ ورطا مقصد انبیاء والا اللہ را لگریو کتاب را لگریو دا اوصول سلور دی یو توحید توحید باب تفعیل دے دو واحدانا یې نن نسبت دی اوالی الله تعالی خدای ته نسبت کوم دی اوالی پس کې په صفاتو د خدای تور کې دا صفه تون د خدای تور کی دا دا بل چانه دي لکه پارس په علم کلی ودې نسبه الله ته کوم دا, دا بل چانه شه د لنګ تصرف وار شي کې مالک دی نقصان د دې صفات نسبت الله تکوم کیو الله دی تم واحد یان د سمانا ز یو غنم صفات د خدای ته ټول الله لرا د ته واحد وای ز توحید بیانون د سمانا ز د خدای صفاتونه خدای له والی باندې یا خبر چا نه نو توحید چیر داسر د کتابونو الہی او ټول کتابونه الله دیلره علیږي چې مخلوق ته دا وای چې د خدای ټول صفات په اړه وګړي دا بل جرم وای لکه یو پاسپاب پا بو علم دې نو دا بنديان کولی شي په سرګوډي دي شي په وګونو ور شي یو پاس پا بو تر صرف دې پلاس نیوي شي او الګ ایسا سبب ورڅ خيي او دغه وسوم رسی کسباب نیو سره کړون دي نو هغه وسوم ني لا سي شي و وګولو کوړین نو با سوالي چې اسپا بو میه اسپا بروونی عادت قادر می په استعمال د اسپا بو کدی قادر نه په استعمال د اسپا بو لکه بیماری نو لازمي شي پروتوکول وي نو بندا په اسپا بو کار کوي په شرط دې چې اسپا بو صرف او په شرط دې چې استعمال د سارو قادر دې کې تعالی غلاس وبدړ کې لیکن اپ خار کې سم کې سم کې بنداونه کې نو تر قرآن نشته هم بیا مو تکل زه پام وختم قرآن نشته چې وي سارو قادر دې کې داو لاس رسی چې لاس نه رسیو اسپا بور سړی انا وسره لکه هغه په خور کې تورته مالو بوراکا نو هغه په دل کولی شي چې لاس ته ورزره وبښته او قادر نه دی نږدې نه نو بنده په اسپا بوکار کوي په شرط ته دی یو هغه سره اساب وي زم چې هغه قادر وي په استعمال د اسپا دا شرط دی مړی سره اسباب دي دې دوی نشته کله پمر سره نظر ختم شوه پمر سره وګونه ختم شي نو اسباب هم نشته اقادرونه هتاي بابارا مدد شي د دې نه باید کومه کړسو الکه مړی سره اسباب دي دوشته اسباب دوري او الله سره الله غزاد توې کې بغیر د اسباب ورسکی بغیر د دستور کوویني بغیر د غدون و عرصه اولی ارواقه اولی نو بنده کار کئی پا سبب خوش شرط داره چه سبب مرس ری او په استعمال لن دا غا لاس رسی او خدای کار کئی بغیر د اسباب و عرصه نو توحید سر د کتابون الهی او ده طول کتابون اللہ دیر را لگلیو چه مخلوقات تا دا داو وی که چېرې خدای ټول صفات یو الله لري مې وايي کرامت څه او خدای ټول سر نشته دانته هغه خدایان دي چې رحمت به ده الله نه هغه او کار سرګن دي دا غوښکنی دا صفاو نه بالا که پاپو یې سماليږي نه ګټ عادت وای او کرامت څه توي ظاهري اسباب نی او الله د سرګندۍ خدادوی په لاس کې نه ده دا لږه دا. پیغمبر د لاس سرګندۍ او معجزه ورته ځکه وای چې پیغمبر عاجز دی د هغه د سرګندول نه ځکه ورته معجزه وای چې رسالت دا مسله چې د الله صفات کم دي او لاله خاص دي دا مسله را لي ګل شو را لي ګري او بیان کړو نو غي مون ته بیان کړو رسالت د ګري ته وای کله کله د لفظ رسول په معنا لغوي مسامل شي یعنی له ګل شو او کله په معنا اصطلاحي له مسامل شي رسول الله ران له دې قرآن کې دواړه استعمال ديشته انما انا رسول ربک جبرئیل زين الله تعالی غلم چې زه پوکېوم صاحب غریوان دي آل تمامه دا نه پیغمبر راغلم ته ته ماړي نه ته په ایمان راړه د او کله کله په معنا اصطلاحي شرعي الله تعالی غړي ان رسولنا رسولا من پیغمبر راوړي نو د اهم مقصد رسالت چدا سره عقیده او ساتي چې الله د دې مسلې لپاره انبيیاء را لګل او ستې پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بیان د رسالت او عقیده پر اساس د ټول ایمان نه را چدا سره امه ني چې الله پیغمبر را لګره او الله مخلوق معطل نه پر خو دې ګڼي چې پیغمبر نه را لګل دای دې عمل او نه نه رکړي دریم الکتاب خدای چې پیغمبر ته رالې غره او خدای ورته کتاب مر کړو د دې کتاب تعبیر کله په څه هو وو کېد کله تورات او کله انجیل کله زبور وروخره تعبیر د خدای دې کتاب په قران شوې وي ایمان بل کتاب هر قوم باندې دا فرض چې توحید و منی پیغمبر و منی او د الله کتاب و منی یا نه یو بل مقام شته چې هغه په حساب کې او هغه حساب کې مجرم توسدا ورکول شي او نه کار تمسله ته باندې هغه جذه ورکول شي په دنیا کې یو ظالم نوکران الګي په مزورای نجما هغه مزوري ورنکینو خلک په دې لري ظالم دي وګورم دوی دې مزورو کړه نو خدای امر کړی دی انبیای مسالم راضي ګرو کتابونو راضي ګرو نیکان باندې نه دانشته کړی دی نو دنیا کې خوایله اجر ور نه کړی شو نو کچره قیمت قائم نشي نو معاذ الله خوایې بظالم ثابت شي چولې دې ځان وکړو خوایله اجر ور نه کړ نو قیامت زکه شته چې خدای ظالم نه دی خدای منصف او عادل دی که قیامت قائم نشي نو خراته بنسبت ظلم ثابت شي باغ ایک قیمت قائل نیشی نو ظالم لبا سزاور نکریشی نو قیمت زکش دا سلور دی مقاسد او دا سبب دا بلچانی دی دا اخپل حصول دی کپدی او سڑی اکید اونسا دی پا احاله ماں منی ایون منی نو آقا کافر دی آ دو دخیر دے توحید بومنی رسالت بومنی آدو خدا اگر کتاب چے کمزمانہ کی منظر ہو اوب مانی اخرت وب مانی کدره والا مانی اخرت مانی نو کافر دی کدره والا مانی توحید رسالت اخرت کتاب نه مانی نو کافر دی کدره والا مانی اخرت کتاب رسالت منی منی آخر آخر او رسالت مانی او توحید مانی نو کافر دی کدره والا مانی ایوب کنه مانی نو کافر دی او دادو عنوان غذول شی دی الله دې سوراتونه نازل کړې دي بعضي سوراتونه لوی دي نو د سرور ورته کېدل پرته دي اوبازي کې یو یو له کر یو یو مقصد ثابت دی بعضي سوراتونه دې اېکې تش توحیدی دي بعضي سوراتونه دې اېکې تش بیان رسالت دی بعضي سوراتونه دې اېکې صرف صداقت کتابي بازی سورة تنری آئی صرف پسالت بھی لکا قلو اللہ و حد که صرف تو حید دے او از دحاو اللیل ازا سجا دے پیغمبر بیان دے او انا زلنا فی لیلت القدر دے قرآن بیان دے القارع من قارع صرف دے قیمت بیان دے بازی سورة تنری چاگئی کی یو یو مقصد ذکر دے او بازی سورة تنری لکا بقرال امران نسام ایدان آم آراف پای کې دا سرور وړ ځکې پدلتي سره نو دا اصل مقصدونه دي نور آیاتونه د دې مقصدونو لپاره دي د دې توایو مونږه سوابق مهمه مقاصد سواب او اصول سرور نور دي چې هغه وایو لواحق لواحق سمانه د لاحقنه ده ینه د پوره مفتی دي د دې تایید لپاره دي بځات مقصود ندي دی بلکې دیر پاره دي دی. یو د غینې جهاد جهاد ډېر لسکې په قسم ده قران کې هدا لوی فرض لوی قسمته د قتال د جهادو د قتال فرض دي قتال وای تر اقلاصول دښمن لا کافر لا جام کول د کافر سره دې ته قتال او جیحاد دیر قسم دیر قرآن داقیق قسمونه ذکر دي یو جیحاد رنبی اصطاع نفس را دیر چه اصطاع نفس یا صدیه گرمی در رجع را در سب مصیبت و ناس تیم از اشپیر پز مکه زجر تا یخ ملک تا در رجع اول جیحاد در نفس را دیر چه نفس دوائیتی نا زباد اخدای کتاب در قوم آرام بیر جوانده او مخی دار که دار دار آرام ده زیدار که تکلیش کونده قرآن که ده جہاد پلنبیر قسم نفس هرده دار رنگه پایر آگلی دی جو لسمی چلے پوکشر بابا پا درگا زرده غاری چهرہ خیخوخی وریجی دی لیکن تو اینا زا حرام نو دا جہاد ده نفس نفس رې سوستې یا سړي اسه کار دي ارتھوک بزان لکه یو جنگ مچوړو خبري مکو مقاله ببعد در تو ديږي نفس په حرام اماده کوي نفس رې په حرام اماده کوي نفس رې سوستې نفس رې حق بيان نه غړي ناول دي حد نفس رې دیم د خپلوانو سره د مور apparatus سره مور apparatus درته وای تا علم دې نه پاره کړو چې موږ له جنگونو جوړې تو علم دې نه کو چې خلک خپڅي و ان جاهده کله توشي کبي ماري سره کبي علم فلاته ومه جاهده کا گئی جا دې کوشش کې تا باندي چې زمون درگاهه ولې پرې دې دوختنه مونږه دا منه دې فلاته نو دیم یاد ان دا مور apparatus دی چې کله دینه تیر شي نو دریم یاد مشرانو سرای مشران مدد کوي یا سې تدیم ملیاں ته وګورا څنګه په کاله راځي ا د ارچونکۍ اتا غوي ما جوړ کړل شرډ جوړ کړل سپینګيري باراخي ملیاں یا لکه موږ صدکې په پانی خوندې ویلې چې ته دا مشر را دا چادو په کړي غاغله معنی ده تخيلي زموږه یې څو نګري ته وګوره موږ سره غلط وایو سورته ان کبوج کې د دین دی یاد بیان دي وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولن حمل خطاكم هميشه کافر مؤمنان اوته سورته اتبعوا سبيلنا زموږه دین ته به شي سبيل والله مل خطاکم هزار گنا زما پهاړه تا گنا په ما ده مطلب چبکا صبرمو او هزار گنا زما پهاړه دي اوسم وای یا داسپينه ګيره باندې بده ضرورت هم مشران برای کیتا ته وي غله شه قران د دې رات کوي وما هم حاملین من خطايه من شيء قران ان رول دے لام رول دے کاجون جمع رول دا ډیر لوی بېمان راغله سپینګي ملا بره هي دا دا به وای چې اسریہ مونږه عمل مونږ څه درکو پانی خندې ویلی مونږ نوایو د وای ان کبو تو ساد ساب بیان قران کې خوای کړې یو لسمه یاد کړي دوسرے ان کبو چې داګه چې ان کبو تو ساد برابر کې دا به وي چې هزار زما په غواړي او خدای تا ته ویلي دي انکم یقینن لقاجبون الله او دالې بی ایمان دروځي وای کاجبون راځوي کاجبون دروځن راځل دا jihad د دې مليانو او استادانو سره غذاف نننن یاد درس دین بعد جہاد د پونسره کوم را جمع شي ا پوم بو یې چې زمون بې کاټه در سره کله خبر دیو کا زمون بې کاټه مولیان مرا شي او فتیبو کی الوی جرب جوړي شي مینس مشهور شي دا غې نه پاس پیرند ملک فتیبو کی دا غی نپس بادشاہان پیش کی دا پاکستانے افغانستان کی بیگی دا پاکستانے دے دا امریکنے دے دا روسیے دے او قمرابا ستابندو بست مرگو کی انا جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی ها لیمکرو فی ها ہر قلی کی مجرمان دی او تدبیر با قید حق پرستر خطل کنگ دے پس چل دا مختلف جیاد سورت انعام کے سورت بنی اسرائیل کے مختلف سورت انعام کے براجیز با اینوان خیم انشاءاللہ تدے ٹول جیاد ناباد کلکتا جماعت جوڑ کے مرگری تیار شی موحیدین نا اس پلاس کی طورا واخلا اس میدان تودرے کا او قطع و ذر و تسنا میر جیاد آلتا کی حدیث کی جیاد موانا قطع لے ته دې بیا کټال څه بي زنداله لکه وایي کې کو سرغزاي نو بیا دانه ته مولايا او ملک کې کافر راغل دي او جيات ته پاسه دې نه یاد اغلوې مقصد وای موليان نو دې یاد نيشته دی دایو قصور څول نه اسټي لکه علم ختمي کې دي هزار لای باندې وکتا نو کټال دې لرسم نم بر دي او زب ان شاء الله خیم له اصول لوه هکونه د محمدونه محمدای له تعیید کې د سر د توې jihad دی چې jihad یو قوم کني نو هغه قوم به غیرت شي مثال د jihad سم نه غیرت له کيو سره دی او غیرتینه دی نو داغه په خوري ال خو کلاس کی داغه په لړو داغه په کورا سو کلاس کی ځکه به غیرت اره کنا کشميري پالوان من اني کې دیرو پنجاب کې ان یو زائر مشهور درته په دنیا کې ځکه اس حالین دا د زرسنو په تاسو باغمان کې یو ردی یومینو منګا نستو خبرېم کولی په دې مسله باسو چیرې وغرتی په دنیا کې نو په پاکستانيان په پنجابیان په پختانو یو طالبو خبرې نو کولی مونکي خبرې وکړي ما تاسو وغیره ته سپېږني غیرته مالي ديږي زر تا چې سکون تاسو وغیره ته سپېږني زر تک غیرته انخې ما سره وکشمير کې دیرو یو ملکو بریت به تاور جمعه تبرغه کې ونه سپېږ به تاو کړ مونډي ملک شه اولي وېره خو دې غیرت پوج کړم ټول غیرت دي غیرت پوج کړم غیرتي او نشته یار دې موږ ډېر په ملک صاحب راغې خپو شوند موږ ملکې بولی یواز غیرت وټ کړم کوړتلالم چې مېو د کوټه نه بار د پردي څې په نیو و سره را لاله یوه په سترارو ان شو غیرت یې چې jihad پکې نی غیرت پکې نی چې غیرت نې دغه کوړته چې غیرت دغه ملک کافر جهاد نه کین حق به غیرت لري ملک کافرو قبضه کړي او تو خوشاله وي اتروړي پامپرې که مسلمانانو کې دا غیرت پیدا شې نو کافر دای په ملک نشي راتل او به غیرت هي ورته یو علامه ته فوج کوې دا حديث صحیح دی چې نبی عليه السلام فرمایي چې دولو ذرت فوج اسلامي ورسي نو به تر نو فرمایا و په بنگال کې غسلونه نیمې شلې زره پويو په پاکستان پولیسه کاڅور مې غیرتیا نوي دي کنه دول زره غیرتیا نوي مسلمانان چې هغه یا مدد ویشي او شرک یې نو دا غسلونه نیمې شلې زره دي غسلونه کروڑې کې نو شکایت وکړي دول زره مسلمانان موحدین پکار دي نو پیغمبر ویلي کې به شکایت وکړي کې ټول مشرکان بیا په نوکل دې د ایمان او د توحید دا چې موځای ته قران ایمان وکړي نو خدای باور وی او ایمانې نو دا غتوره کار نه کوي د خدای نه د اته ولنن توغ نه انکو فیتکم شیا ګلوته سوره کتا سو ګنی نو فائدہ نشي د رسوله اگر پرګنی ایمان فائدہ رسول شي دوه زرا مؤمنان موحدین چې دغه غیرت وی او دین باندي نغای غیرت په ملک باندې نغای چر شي کس نشو کولای پیغمبر ویلي دیاد مانه یو سړی چې دیاد نه پاده شو که به غیرت نشو هغه نن په خپل مالو نه کوي د اصول اول الجیهاد د جهاد نه بعد تنظیم قران کې ګڼ سورته دی د تنظیم نظم وايي پیولوته مل غلری پرتی دی غړې وډې دا راواخلې زابط کېو پی مل غلری و تنظیم ینه پیل د مل غلرو په یو لړای کې دا رنګ کې نبی علی اسلام جبدوتن علی ګل نیوتن ته به ته اميري دا سه نيسته چې پیغمبر بغیر د تنظیمه یو جماعت پېخوي کله شپاوله تیロナ د تنه بهون نو دا تنظیم زم بو طالبانو پنځیم کته د فروغ نیوسیږي کنه کوټه گئی کې نه پته نيشته مدرسو کې به تنظیما د قران اصول نه تنظیم چاګه به منظمي او داګه به یو امیر وي داګه به ارصفه فیصله په خپل شورا باندې ا تنظیم او قران کې دله مستقل سورته نه انشاء الله زبېښه کله کوم تنظیم ني نه قري په دنیا په مطلب کې کمزور شي او کمزور شي په ټولټو کې مچایدا په زما کټګری دي په ټولګه کمزور شي ميګيره لکه دا تنظیم شته مجاز شته مې گو پښولو وخت کې نه دا او تنظیم ني شته دا خر ني شته ذاتي ني نو یو ډټا سورګنه ټوبوونه په نوو مټم تپتي تنظیم نشته دا کمزوري شي تنظیم شته نو دا او دا غین کورواله تنګي یره وي میګی دی دل می پیوا ټول ارثو مې یو د فلب امرزي ته څو سري سره د خدای امرې یاغه سره دوي د خدای امرې اپادايه ټوکی ناوي خدای امر وکړ د خدای کی دا ویل وسه موږ 200 لیکن کډای نه نه زی دای یوم مچای په لټپسنا کمزوري دا کډیر چور دی کارګنه کمزوري دا لیکن دغه تنظیم دی ځکه نه ته کېبې لګوتې یو تپس یو کجیرولن ټول بوالتي تفتیلا کجیر داسپین سپینیس پړتیه غړکا دی راز کا تر اجازه مو دی کجیران نه کجیر جال نه اته دغه سحتي مقام نه معلوم په چقال مردار هوشینو کجیران د منډکی وړ پاڑا پاڑا پاڑا پا الد کجیران تنظیم دالنګی کار دی زمون مرګری دی بعد بېمان دی ایمان په تنظیم نشته وای زه په ډاله کې نیم زه جماعت کې نیم وای زه دا چې تنظیم نشته سکه رااله موږ تنظیم کو ما شو کولای و ینه تروز دا هیڅ خبر دی نه یو په کې ځان لنم کې ما تاسو جماعت نه نیمه جماعت شاتوی د سنت بل دی ما پلار لنم بدرګی کنه زماره جماعت من بځی خدای لګانو کابل کې چې هماته معلومی چې تاسو التزامی ښځونه ورپېلو چې دا یو مثال نه بیانو ا تاسو ته ویو وکړئ نو هغه دغه توپ دتوم سرګند یوس د جماعت نومبدجو قابل کې چې چانر توپ کړو جله تیر کړو وال ټکولي خورلې التزامی ښځونه آل تنورو نه دا نرلې داخپل جماعت پابندې آل دلاو بې غیرته نه دلتوم دلاو بې غیرته نومبدلې دیم دو اصولو ممداؤنا این آغا اصول چه تایید کئی ده مقاسدو اتنزیم چه تنزیمی نی این یو یو دای که در دا خرقونی عرم نی بلبل دای که در دا خرقونی عرم نی او دو جمعات تنزیمی نیشتے کچاو تایی چه خیرات تے نبیاخ و مجال سے چه ده نا جوڑی ایسی زمن کری که خیرات تے کسی نیمولار خیرات ل دا او تر اروانو د کلمند دی رات لاورو ته 4 ته 1 مناسب چرته دی زم کنه پنځو کې خیرات ته ویا خو جی ختم شه دی پاندول اتا څوږه چې دی وی خو ده دی نه چتی مار ته اوتی وایتي زو زو خو دنګ پدې دینه هغه رانه کې رات لاسه <laughs> موږ یې د جماعت یل سې وی ملانه جوړه دی ما ته چاې پلان نه نه جوړه دی مې او درګار یې پې پته لګې کې دې به نه جوړ شي زبر کې به خرغ موته چندول زی اگر زی او چې جماعت کاری نو د بیمار دي کله خیرات کاری وایزات کوو کری هته نو الله وایزا یو حاصل هی سو یزا جندب کله چې مصیبت او تکلیفي خو زمنده ونه او کله چې خیرات وین جندب وي راوړي جندب به چندل زده روغ موته ا خیرات له جندب به روغ دي نو د تے اتنزین چی جمعات تے تنزین وی که تنزین وی نو جمعات کارمشت کولے دو اصول ممدانا آغا اصول چی اللہ بیانکڑی دی نو دا غینا جہاد آدویم دا غینا اتنزین آدویم الانفاق چ پدې مسلې مال لګول شي تش کالج تا چې د مولا زی زی د جولا دوبي نو کم اس کم درې روپای ما هرو لورکي کالج د مولا د جولا دوبي نو کم کم درې روپای ما هرو لیکن کو قران رازي چموږ د پوزګوستا اسباب علی پیسې نه لري زه تختور راغلی نه نه غنور څه څه سامان ورسره نه وي کله د دین د ډیران خذله ګرځول نه بدیل ځان سره چا نه کوم نه به سترولم زه د خوراک طاقت نه لری جماعت ته کی نه غم نه پی ال انفع چې په دې مسئلے ما مال لګي کې جماعت کې دا آمدنی د انفاق نه جماعت بیکار شه عادت د راکب او اولاد دی موږ د راکلا چې جماعت په دې باندې مال لګی الجهاد التنظیم الانفاق قران کې ګڼ سوراتو نه په انفاق ذکر کړي چې مال لګوي دې خو دې له تیار دی زرګون روپۍ ورکول شي په جامل تیار دی ټیټونه غستې شي د خپل عيش شرت دی وغوخه پړی شي د ګړل دی لا سائکولوژی شي لیکن د دی دین د دی پرلهنځلو تیار یو شي چې په دې مځه یو پی سوالګم یا زده چې دا مامول ګور قرآن نه بر راځي اجزان بې چې هغه ستر تاو نه امداد په بوځو ਗਿਆنه کوم دا سرورم الอาดه چې د جماعت ادب په ذری کې قران کې د غن صورتونو په دین چې د مرګري عزت ساتي او هغه فرا حمد ور دي کې قران کې رازي و اذا ج اقل الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام غفر ربکم الا نفس الرحمان كلكم مؤمنان تزه غراشی نو تور توای سلام علیکم نو حدیث کې غرازی سلام واغه سوکې چې غد بار نارایشی او قران وای چې نه د بار نارایشی نو تور توای سلام علیکم نو دې سمانه شو سلام دلته په معنا هر کلي دی د ترحیب دی سلام په دې قسمه دی یو سلام د په معنا د دعاء دی لکه قبلت هو اسلام علیکم دیار قوم مومنین خدای دې پتا سو سلام ته راو یو سلام په معنا د رحمت ته لکه سلام علیه ان شاء الله رحمت په موسا دا نه خدایوی موسا دا. دا سلام علیکم په یو معنا نه ده دا یو سلام په معنا ده توفیره بار نجرادی السلام علیکم ما تعالی تو فراور ده دا که دو فرانا په اړه مې خدای تعالی کوم څه وټیو دته وای سلام او تحیه یو سلام په معنی د ترحيب دی هر کله کله چې مؤمنان راشي نو تور کوا خوشاله او سيږه زايدي دي دی. ترحيب دره حبنه پرنواله دی. زايدي لري دی. کمې کې ډېر زايدي دی پروامو کو به ستاره کيرا علا نفس الرحمان خدا راي استا بارې قرآن کې ویلي چې دا وتابه نه رحم خیر دی. دی. دی کو په خير علي زايدي دي د دوی مونږ سره ورځي نيشه نا کینو مل مسیح ورکر دیتوي الاداب دانه بیمار شته پوسه وکا واعده دکړې پانی ماړو ته قران غوري د قران اصولنا الاداب جیسلور تم وایو لو واحق محمد ذات اغه اصول اصول نه یو بل سره لګیدلې دي قرآن کی کل کل صورت چلو لشی لآہد اہمان یو دے اتونا دا اتو مقاصد دی کل کل قرآن صورت چلی لآہد اہمان نپار دے یو دے اثبات دے یو او کل کل قرآن کی ترتیبار پیش کی پترتیب سرا مقاصد بیان کی او دا مقاصد په مختلف عنواناتو سره قرآن ذکر کوي لك قوله الاحد قرآن دا سورۃ چرول شوی دی لاسبات التوحید قل هو الله احد الله الصمد اوس د کتاب ذکر نه لږ د پیغمبر ذکر نشته پدې کې قیامت ذکر نشته د توحید د الله حاجت سرکولواله دی الله نده کیا خلیفہ ده مدينه صورتي فضي ان <اللح> ده د مثالشته کو فای مسنتا زیدن کل حمار سمانا زید په وصفت کې د خر سره برابر ده یعنی بقمقلطوق ده دانه په ټولو شوتونه کې دانه مفروق کې د خدای دی صفاتونه څو نشته ته خدای تعالی په برابر کې نو سورت اخلاص کې ده بیان دي اس توحید او قیمت کې انتقال جهنم ته کفار واځو لې نو د کفارو وذر بدای سورتی شوارا لو سم سی پارا اعث سلام اته نو یو بوري د کافرو بیان بدای چې مون جهنم تولې سورة شعراء نلسما سپارا آیت اتنوی و جنود ابلیس اجمعون قالوا وهم فی ها او بوئی دوزا خیان ادائی باب و دوزا کے یوبل سر کے گڑی تا گمرا کڑی ما تارا و سی ما تار قالوا وهم فی ها اختصمون تاللہ انکلنا لفیض والعالم مبین قسم پخدای من دنیا کے گمرا کسر من سرګن ګمراو زګه جهنم ترالو ولې ګمراو اذن تسويكم برب العالمين مون تاسوب برابر کړی وای د الله سره دا برابرته پسې یو خالق ورته وی نه نه خالق راځي خو یو خلګان غي تسوي په صفات کې وای څنګه خدای پارس پېد نو موږ تاسو متالق دا کیدل چې تاسو هم پويږي تصویر فی صفتی نید منگ زایر گمرا ذکن چه خدای تو بیو صفت تاثل اذر لم یکل لهم کو فوانا حاج چرے, چرے خدای مثل نشته کلا کلا لم پا مزاری دا اخری شی نمانا دا نفع استمراری کئی اوغا پا ذکر کئی چه مزاری لپا مانا دا ماضی منفع ذکر کئی اغالات کلام جوړنی واحدی دا نه د معنا مازی کایو لم یکن معنا ده په قانون اوس څنګه لم یکن الله الاکثر لهون دا د معنا په خواخوینه بهرګن اوسې د جهنم بکی نه چرې نه بثو معنا یې سمراړ फायदा کایو اذ نو برب العالمین مون ګمراو چې مون برابر کړی وي تحصیل را دا اللہ اثر پیو ایسی فات تا موی قدائرہ رسی تمرہ رسی نو قرآن کلا کلا سورتون ذکر کی دیل پارا دے تو ہی اس تو کلا کلا سورت ذکر کی اوپاغی سورت کے صرف بیاند رسالت کی لکا سورت زوحہ والضحى والليل اذا سجى ما ودا كربك وما قلا شاید الضحى الله تعالی په خو دے او الله تعالی خفن دی او دا تور صورت کې دی په دې تور صورت کې توحید نشته ورسته حالت وستا بهتر شې مونږ نه ولا سوفي يك ربك فتروا دا نه مقام درکې ابتدا کې ته الله تعالی ځای نووسه په تی مکا او سایر مراتو په نیمه تااله بيان تاوا صحه او صورت کی صرف اس بات رسالت دی داغي کلا کلا صورت اوچلو لشی د پار د دی صرف د قرآن احمد بیانی دغه صورت القدر ان انذرناه فی ليله القدر مون قران په غشپک لورې ګو کی غشپېله مون عزت ورته په حواله القدر نو وکم اشپات قران د عالم غیب نه عالم شهادت ثلاثه تا مراد نوولنه عالم غیب دی نه فرشتو ته پاتنه او جبريل ته پاتنه نو قرای د غیب نه قران عالم شهادت دنیا ترا لوح محفوظ ته راوستي یاه او ځکه نقشکم علاوه پهل قرای دوره عزت ورکړه چې د غیبیش په عبادت دي دره اتیا او کاله سره برابر ورک زرمه سترا نو سپدي صورت کې ټول بیان د عزمت قرآن, دا دا. دا. قرآن دا آغا سورج. آغا سورج. دی دا د نړۍ کتاب دی نو چې شپه په دوره عزت منچې را نو هغه سینه کې قرآن به کې پریوږي هغه سورې هغه چې په یو لارې اتر تلي په سبب د ټول او اترو اغلاق کوي شوې ده نو اتر په یاده کې اوغور وي به سورې د قرآن پر هغه وخت دوره متاثر شل ا دوره متاثر شل نو چې دا قرآن به کوم سینه کې پریوږي هغه مانا ایدار فاق قلق السورت اچل رشید اس بات تا قیمت لکا قارعا القارع تو من قارع فما آتراک من قارع یوم یکون الناسو کال فراش المبسوس و تکون الجبالو کال احن المنفوش دا علم بطل فراشی غرون بندردس سی او خلق بطسنس سی نو دین سورت کی صرف اس بات تا قیمت تے نو قرآن قیدت چې دې مقاصد باندې مستقل مستقل صورت کله ذکر کئي او کله کله قران داس کار کئي چې داسنور واړه شروع کی اول یو بیان کی ورپسې بل بیان کی ورپسې بل بیان کی داسنور واړه بیان نه او داسنور واړه په ترتیب سره ذکر کئي لکه د بیمارانې صورتو موريان راګه ما کې کناوي علی د باندې ویل سنت قابن ختمو کوي سنت قابن ګړه اول توحید دی یسبه لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و على دا ته توحید دی او دلاین دی چې کله دا ختم شي نو ورپسې بیا اسباطه رسالت تشوګمایته ذالکہ بنو کان تا تیم رسلم بالبینات وقالو ابشرن یہدمنا کلچہ دا ختم شی نباس پات قیامت دے امیہ کی زعمل الذین کفروا ان لم یبسو قل بلا ربی یقینا قیامت راجی جدا ختم شی فآمنوا بالله ورسولہ والنور الذی اسبات صداقت القران ترتیب سره بیان اول توحید بیا رسالت بیا صداقت تا قرآن بیا اثبات تا خیامات کل کل صورتنو کے پدی ترتیب سرعی شروع کی مختلف صورتنو کے دا ذکر کئی او پدی باند بیان کئی کل کل قرآن پا یو آیت کے دا سلور وارا ذکر کی دا سی آیت بودی چپاغ آیت کے څلو ورواړه ذکر کوي سورتي النساء 25 3م د شمعاتو غوري 25م سيپارا 25م د یا ایه اللذین آمنو آمینو بالله ورسوله پګندشي ارتیدو 25م سيپارا یو پانا پاڈی کی گی، اشپاگیمی سپا ریتا و دیکی سلور وڑی رغن کری جی یا ایوالذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولی ہی تصدیقو کجد پیغمبر داللہ رسالت والکتاب النادی نظلل علا رسولی صداقت کتاب او آخر کی والیوم الاخر سلور وڑی رغن کری توحید رسالت صداقت کتاب ایمان بالاخره کلا کلا دا سلو ور ذکر کړي او په دې سلو ور باندې مفصل کلام کړي دې توایو مونږ مقاصد دا مقاصد قران ذکر کړي کلام مستقل صورت ول راړي نو ذکر کړي او کلا کلا دا مقاصد سلو ور ذکر کړي نو بیا تفصيل پیو شوږي د صورت اول کې سلوور واړه ذکر کی انه چې کله سلوور ذکر کی نو بیا پرې سلوور واړو بل بل انو عادت لکه سوره یود د له سمصی پارو ګرا اول سلوور واړه ذکر کوي کتاب الف لام را کتاب حکمتاته سمخصلت من لذ حکیم خبیر بیاند صداقت کتاب اول تا دا کتاب دې چې آیاتونه زوده حکمت نه لکشي یعنی دا صحیح کتاب دی بې دوه مسله توحید الله تعبدوا الا الله مسله پکې درا توحید بې درې مسله اننی لکم منذیر و بشیر اسبات رسالت کله چې دا درو ذکر کڼور پسه إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ <وحوالا> عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس بات کا کمال۔ سلور والے ذکر نو اس دا کہ بیان ہو نو تفصیل شروع ہو گئی دوستو۔ بھیا لو گان۔ انشاءاللہ پخپل زائے کے بعد تفصیل قوم قدم تک دا ہیں جڑا سلور والے مقاصد ڈونگی ذکر کر نو بہاروں صورت پے تفصیل شروع ہوئی زائے تی ری کا۔ نو قران۔ پتو شروع کی پر سالات شروع کی او تو او دا په مختلف ترين کو سره کله کله توحيد شروع کی په لفظ الحمد وکړه سورته فاتحه انعام دا ونه سورته قاب سورته سبا فاته باغه اول کې الحمدلله او کله کله مساله ته شروع کی پسبحه تسبیح وې تن زهتا تنزه منی پاک غنه یعود سلب و یعود تنزیح مناتقه او تا سلب و او تنزیح منسلب نوائیم منسلب نوائیم تنزیح معنی منزح پاک گنان خلده او سلب سمانا نفی قول خدا قدرده دا مناتقه او چه هرشه وجود موضوع په ذین کے باکه علبه که سلب راوالی سلب ستا و او نفی یو شیوه په ذهن کې راوړل نو روس وبې آزاد څلپ راوړل په اول باندې ذهن کې راوړل زکه څلپ نه صحیح کیږي څلپ معنی لړکول نو لړکول کله کیږي چې اول ذهن کې نو هغه وتا جمله د تندې نه وي جمله د څلپ وای نو زموږه ته قوپنی دې معنی نه دا چې لا اله الا الله سمانا اول په ذهن کې راوړل چې علي حق ګڼي نو بیا بوئے الا الله مطلب دا دې هر پیر چې کلمه واي نو نو بیا ودان مشکې دا علم دې د مونته صلب وجود د موضوع په دغه کې برابر والی نو د صلب برابر والی ځکه صلب نه سي کې چې سو وجود دي نو اول په ځین کې برابر والی کې زنده پوهه غنم ان الله او سيوب غنم نو په بل وخت بیا کلمه واي نو لا الهه په دغه کې مې پوهه غنډي الا الله یو دغه دا دې تلې منته پر انې زمانہ ادا کې درته شرکو کې نو ما سبق عمل ته حب تشو که حځه کړی کړو ځینځه ته کوم ځدګی نو چاله لاوای نه ول پزین کې به مرامین شو لکه به نه کاور کړل نه نه زامنه مرامین شو ماچ الله ز خپل بنځه کړل عمال طولو سوي دی زمنا را بیا نتو دال علاما دی تعلمه سے وای جام المعقول دی توای دا ستادا علم نتی جلا تقریبا دې کله کېږي ما دی نور لیکل او ما په صفه کې د منطق خلاص ذکر کړی دا یو روډیو یو طالب ته زموږو کې منطق نور دی غو ته یو د منطق خلاص دی زمږی استاد په دغه ډول په لاسه د متری بین ته اور دینه غولځه بین ما پاغې اوسې تر ازونه د مناطق او قوی چې دې سول غل تر کوه په دې ارファン کی مار کی دا علم دا اس نامو ده نه علم دي قطان لوکو وتعن ما به بهمر ازم من کتاب الشفاء مونږه دوستی دا کوم سره پیغورا ان ته غریبانه مرادو شفا ده کې درو فماتو على الدين رستا لسند وعشنا على سنت المصطفى لارستوو دين مروشو وعشنا على سنت المصطفى امو کو سنت باندې پرځنته حقیقت په علومه ده کوریشتیا خبر چرته کوریش ذکر ټول ملک د دیو مليانو ډکو نو مونږ غدان شوې د دې مليان اعلان مونږ یو مليان بي فسملین دی حقیقت مند ده او علم کتابنی ټولګه ورت کړی په دې سلاحات نو څوک زموږ کې نوې کتابونه کوي ګور سره پنجابی نه ده کړي نارو پویږي نه په پنجاب کې پرسر نو علم هم داتې ګور کړی مونږه څنګه تنجې تنجې سمانه خدای تم مشکانو سره نسبت کړو زه خپل رب دا رب زمان دا سن قران کے خلق وي سبحان الله عما يفون پاک دې پاک غږ چې وټونو نه چې مجرکان کوم سی فتا الله سبحان الله عما يفون پاک دې الله او دا سی غا په مصدر مزارے ماضی په امر ډېر ور سره راغلا پاک دې پاک او غنا پاک او پاک وي په امر سره بیان کړی دا چې سبحانه ربک الاذى خلقا پاک و بنا اللہ اغتا نسبت دی سفاتم کن اصطاب پا صفت کی بلسکم شریک دے او تا پا شاند بادشاہان بادشاہان نائے بانیس کی نتامنگلی دے سب بحک پاک و بنا سب بحلللہ ما فی صماواتے والارد پاک کی بیانی اللہ, بیان اللہ راتو المخلوقات این درمہا سب بحلللہ ما فی صماواتے والارد خوام پاک کی بیان شریک دے انبیاء و اعلی سبحان اللہ اصرا بحب دی پاک دے اللہ دا په د تصویرو کې کله کله توحید په لابلند برکت راړي بیرې کاپ برکت ستوي از زیادتو ونماء او معل خیر چې دې طول او د نقصان نه بچ کوی دې ته وایي د زمیدار سلمن غرموشي لکه بیا جوکي وې رب غلا کې برکتونه شې لسمن غنیمت وشي اتر کال ورسي و اخلافه کې برکات واچو سمنه خدای په زما حاجت پوره تر وخته ورسيږي هغه سمنه به برکت او خير پکې نه وي نو برکت ستوي از زیادته معنه ماي جاتون سردن ګټه او سردن نقصان وشول دا سود دې مبارک الله دې برکت دې جون الله دې او مبارک مخلوقات ته زمانه کې برکت چولې دي مکه کې برکت چولې دي به تم مبارکون مکد قرضا دي داني زمانه کې چولې دي قرآن کې پکمه زمان راته را ایږي خیر چولې دي مبارک بر خیره چې انکه الله دې او برکت یې چولې دي مخلوقات کې حدیث در احی کی راضی ما ہیے به اول <سؤال> برکتکم یا علی بی بکر دا خدای سلون به خیر تاسو غنو چول <سؤال> نور خیر مده چول نو برکت کلا په معنی د مفعول علی مصدر مومن الفاعل مومن مفعول مبارک الله دے مبارک مخلوقات دا رنگ به تم مبارکان پاکو کی خیر چول لري په زمانہ کی خیر چي نو کله کې مبني الفاعل کې د معنا الله او چې کله کې بمبارک برکت مبني مفول کې مرات مخلوقات ته یو به برکت فلاندي سمانه یاني فلان کې چون کې دا کفر وک اته دا وایي چې نه فلان کې کی کې خیره جوړ لري چې خدا ته فلان کې کهستا کړی نو که تواله لا غرامندار کی اغل دي جنط ور کړی مال دي جنط راکی ندامه نه نه ته کی ته چوي به برکت اتلانه سمانا کيته تو غزا په زباب د خيره جوړ د پلاني د پلاني خيره شي الله تعالی کو فروكه قران دې رات کئ تبارك الذي نزل الفرقان تبارك الذي بيده الملك رب العالمين د دې تبارك معنا خیر خيره کوي مخ خير الله کوي نو ببرکت افلان تسمع ناچه د خدا لفظ دشاره نا منقول نه ده او حدیث کی راضی چه پا دعا که با آغا الفاظ دوائی چه کم دشاره نا منقول نا بخاری کے دو دعای حدیث راضی نبی علیہ السلام تا یو صحابی درخواست ہوکو جما تا دعا او خیا نو حضرت و تا قل آمنت ایمان میں راوڑ دے پا لاودت و آدھا او آئی که دعا الفاظ دی وَبِنَبِيكَ الَّذِي ار ایما میرا اور دے بنبی کلذی ارسلتا بنبی ستا چتا رال گلی سی دعا نبی علیہ السلام ختم کن ثابت ہے ایت تو ایم ماسن وئی نو باندې تو سہی وئی کہ بنبی کلذی ارسلتا راگے دیره کی بن رسول کلذی ارسلتا حضرت اللہ ما داس نگی وئی هلکه د نبی د رسول کو مانا مانالا په پیغمبر سره برتوی کی ما کم لفظ این دي د دې حديث کی چې الفاظ د دعا کې تبدل نه جايي په بدل الذين ظلموا قالوا غير الذي كره الرومان ان شاء الله ته وي ما چې کوم لفظ له رواه ما به نه گی کړه لفظ له تب رسولي کو نه وای هلکه په عبادت غنيشي به چې وايي برکته پلان د پیغمبر نقل نه دي نه دي جوګه بل مانای غلطا دا بل شرک رازی دے بوئی ولی جی دی کسی نقصان چھتے منگوی پیغمبر میں دے گئے نو قرآن کے دے توحید انوان پا مختلف الفاظو قی کل دے دے کچی الہی ہو دے کل دے دے سب بے کل د دے تبارک دے دے بے رہے مختلف انوانات کی اپا دے مختلف انوانات سرا قرآن ذکر کی مطلب دا دے جو سره قدان پرې کوکی کلا کلا لفظ العلا ذکر کای و ما امرو الا ریا دارانګي سورته رات کې قولو رببي لا اله الا هو دارانګي سورته نال کې لا تا تغدو الهین اسنن انما هو اله واحد کاف کې الهو قوم الهو واحد کر په لفظ ذکر کای او کلا ذکر کئ پلا توحید لکه لا پنځه سوراتونه ما بیان کلا ذکر کئ توحید لرا پلا برکت سورته فرقان شروع کئ تبارک الذی نزل الفرقان دا د دې سورته کې اخر کې به وای تبارک الذی نزل الفرقان دې سورته کې وای تبارک الذی جعل فی السماء بروجان دا د سورته مومنون کې ثم خلقنا او ثم ا نو خلقنا خر تبارک الله رب العالمین سورت رحمان کې وای تبارک اسم ربک جل جلال و الاکرام ملک وای تبارک الذی بیدھ الملک کلا کلا پر تسبیح وای امر سورت اعلی کې سبح اسم ربک العلی خلق کلا پر لفظ بلی سایر کې سبحان الذی اسرا بعبدی او کلا کلا پر لفظ د ماضی سورت کې سبح لله ما في السماوات وما في الارض داغه سوره های جن کی سبحا مازی او کلا پسبی ذکر کئ مازی مزارع امر مطلب دای کی توحید مختلف طریقو سره ذکر کئ کلا کلا په طور دعوا او کلا په طور تفریع دعوا دته و کی اول ذکر شی دکہ سبحا لله او کلا کلا بطور طور تفریع دلال ذکر کی وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین دارنگی قصص کے ون الحمدللہ بل اکثرهم لا علمون دارنگی سورت یونس کے وقال الحمدللہ اللذی صدقنا وعدا وطور تذبیم ذکر کی دادے پارچ اسطاب و پا ذین کے دا مسئلہ کی حاجت روا یو دے پارتے آقا چھوئی خیر اچھا اونکہ اللہ دے بل جاتا خیر کے اونکہ مو آیا اصلاح جی بل جاتا ہوئے او کل کل دا ذکر کی اثبات تا رسالت لکہ صورت دوحاما ہوئے داریں گے صداقت تا قرآن لکہ صورت قدر میں ہوئے داریں گے اثبات تا قیمت کہ اثبات تا قیمت کی پترہ کائس را یا اثبات ذکر کی نپاگے کہ اثبات تا قیمت کی چې اس بعد قیامت کئ ټول صورت پاغ روان کئ لکه صورت کاف نه پس کوم صورت چې ده په سورت زاریات و الزاریات ضروراً فالحاملات وقناً فالزاریات ویسناً فالمقاسمات امراً انما تو عجون لصادق دا انقلابات چه بعد را خلاسی یوزان احسے بلزیتو دی کشتای دیوزان اڈاکی جی بلزیتو شی دا انقلابات تا دیکھو آجی پتازو من انقلاب رازی دے عالم نبلا عالم ته دے از سورت مقصد انما تو عجون لصادق وان الدين لواقع تا سره کوم لوس شوې د غریشتیا دي وان الدين لواقع او صدا جذاب پروی دي ټول سورته په دې باندې ذکر کړي دي سورته کې دغه دا مساله نو راواج کی و تور او کتاب المستور د کوم تور واه او کتاب کې شو موسی عليه دا انګې به ته ان عذاب ربك لا واقع فشفعدنا عذاب رب پیوزی ما له من دافع دا وړاګه د پگون دی نه شي دا سورته ټوله په ثبت قامت بوتی دي اصل انوان قامت ذکر کئ مجلس کې توحید رسالت صداقت او قران تابع وته کله اصل مسله توحید ذکر کئ دادرې وړه په تفین کله یو د سرورنا اصل نور درې وړه مای سرت وږی دا تای مقاصد او هغه کوم چې لواحق ما ویل نو هغه لواحق کې کله کله قران د لواحق د پارا فریدګوی jihad د پارا لکه انفال توبه شو په ټول سورته کې jihad مسله ده دا یې سورته محمد ټول صورت کې مسله د jihad اغیلی پیش کرده کل جهاد پس انفاق ذکر کی او مقصد صورت درده لیکن صورت حدید اتشتماس پراؤ گوری اول شفاقه ایتونه توحی دکر کردی با اوم آیات کے آمینو باللہ و رسولی و انشکم اما جا لکن مستخلفین اپیی حد ایمان آلائی دا اللہ پا حکم پیغمبر اَغَیمان سَشَو وَاَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم خَرْچ کَی, خرچ کی مال خرچې په دین باندې قرآن لدې یعذره نو مال خرچې وَاَنفِقُوا مال خرچې ولی دلیل سره وایي سره یو وجه یعَلَکُم فَقَلِبِنَ بِ ګردولی قایتا سره ناس پدې مال مال د خرایله په تعالی ذکر دی خدای وایږه علي کوم مستغلفيني ما ما ضرريي ناس په ديمال ما زما د ماله مدار کړي نو خدای وای زما مال ته علامه درکړي او ستات عوام چې د مال زما په دینولو ته ولنه لګي پړونده اپي کې په مال کښه پردي سيرې دا وای زما مال دې منګه دیو بنڅو چوتي સેવા ديته تلو دا تاسو روزي یا مسجد کې خلک غنو اغه زمانے کې لټولنن یو سړی سرا شل دیر شپایې او داسې مېرلې څنګه لري کوه اپیږي چې بولاړو ورور او وته دا په او کې او چې زه په دې مونږو کې چې چات کم دا لاس خو په په دسمال کې اوټړلې ندی شپای غړې لاس په د ما دې مونږو کې کېره چې د په ونه مال دې خصه اګه ورکم ا بي, رو بي, رو بي, رو بي, بي جي سے وایچ ورک نو ا بي, رو بي. جي سے مال ترتون سے اچو نه کی مندارو سه سو کومزر دے لکه ایمی کله کرګه بي سے وله ودرته موزر له پایرا نه خپلګه سری وی کو زو هم چې ز مال په یو خارج می وای مال مندار وای نی غلیش ا بي جي سے په ووره ترار دی ور په سجی چې ما سلطان شهر خلک وته ا د کوتا که آواز زنجيري دنه نوايټو الکه څو ور بندو ګټونو کې لړګي ګرځو چې بيجي دغه ټولاشي یې دې ګرځي چې چې دې دې ورتا بيجيره دې ګرځي چې بيجي په جه څو شته نه زنجيري واکي لپاره اف کړی داسمال کې غوټه لړې کې خدای چې او کې پسینې زو کې ورته لا څو نيسي او چې دې داس لړې کې لا څو نيسي زړه سړې رو رو چې دې او د لړکې کې رپې وانته دي الله رغوت کو دی اپگیلا څوره تر طاره اړ لګیا را واغسه برګي و چې مونږه کار نیو دي برګي و ټنګوري را ټنګوري مال چارتو تر ساره اپگی برګي ټنګوري لاس نیو دي خلک راغه سار اغه خلک سار راغه وي اماندارو برا ضمانه پیسې دې مونږه تا څوک هیڅ هرکه به یې سبدا کوي یسي کمي واه په مال باندې ناس ته داوی زم ما مال استعمال چرتاو جعلکم مستقلف النفیه تاسو له الله د ناس په دې مال نو خدای و صورت انکو مال خدای یو وجه زائر مارسته دیمه وجه الله به یې مال استار آیت لسم ګورا ومالکم الله تنفقو فی سبیل الله وللہ میراث السماوات و الأرض دی موځه زه را مال ستاره او مال الله ته پاتې کیږي خو ته سبا خدای ته پاتې کیږي نو به او تعالی فرای د دې واسه نظر کوي اوس الګو چغلای واسه دی به موځه یا سړی مال ستاره خو پاتې کیږي اوس د غیبونو مولګو چې خدای دله نکه زبا مرشه نوخه کوئیواز نظر کی کیمری نو ترګوران وای راشي چر مال پات شه مو خبر کی نو قوار نه دی په سر اکاته کی روړ برا خونی سا تر د غیدې برا خونی سا آری هرڅه وخت دی نه دی وای ما په سیو زوم نزا من وای بابا چې لږ په ما پات مې وای وله وای اره درمو دی وای بابا چې او خد دودي درمو د. آیته ولسم من الذی یقرذ اللہ قرضن قرض په معنا د عطاده سوګی چې ورکی الله را ورکول خو په حق بندا کې قرض په حق الله کې آتا ځکه قرض آئے ته وای چې د مقروض حاجت پوره کولی شي مقروض محتاج نه ری لفظ قرض راړ په ادبار د وركون کې چې د امال دی داس وګن لکړت خدایبدل یاد ورکړي زکه نه یا مال ستاده او خدای تعالی پاتېږي خو تکنه د خو په دینولو ګو مجاهد له اور کې جګړه واخلي په کوه کوي کله توڅ واخلي طالب په سبق وای خدای بدلون درکې په ضعف لهو اضعافن کثیره د یو په ضعف خدای دس ګنه درکې یو وجا مال الله ای زماده ویلبه زموږه الله ای مال پاتې کیږي نکهماده پات کې یوه ډېر کوم نو سیولګو درې مو وجهه زکه نه قرض ورکول پوزین کې سلورمه وجهه ها اژلم خني لګي زمان حقیقت څه دی علم انما الحیات الدنیا لعب و لهون وزنه وتفاخر و تکاثرن جزال فاجر ودي کول منکور مال <سؤال> کې نه لګي نه د مال <سؤال> متر څه دی نمائش دی نکره <تصفح> دا لايبون لوبيدي لهون غفلت ته دمال حقیقت سره اصلي لوبي کې اصلي ځان دې اصلي کړې وزينتون نمائش دې وتفاخرون لويدا ماسره زر دي ماسره دوزر دي وتکاسرون یو بل ته ته دې دمال حقیقت سره لهو لهو ته حقیقت کور پوتی نو حقیقتی نیشتے ویلگو دا اللہ پر نو باید ایک حقیقت پیدایشی پینزم ہو جا، پینزم ہو جا آیتی ویشتم ما ویشتم ما صاحب نومسیب تنسل آرد و لا فی الا فی کتاب کتا مال دیل ساتلی چه سبابا سب بیمار قیس رازی نو غاسم رازی اگر پو مال ندفع کی اگر کم غم ترا تنکلے اگر الله تپا ته هغه مال نسیته پیندوي یو وجه انتي اومات اولغوي کونه یعلکوم مستخلفین دیمه وجه مال اولغوي الله تپا کیږي دریم وجه قرض ورتی سلورم وجه زینتن دور سنگار دې پینځم وجه مصیبت نسیته فالقوله ځکه پیندوی جواد لنفاق فی سبیل الله یو کلی می سورته یو چنده ولا راغره تا قای وروقا مونږ ته د مطلب په هري مولانا سندي رحمت الله عليه سلامون سره نور مليان او زم ما ګيره مولانا صورت حدیث لوست اغين ته پوزګوي زو کې د دې وبانو فضا لا یوالي مان مطلب بیان تلل شو مولانا ګډ ډېر جذب سره له زتا سموليانې د صورت مطلب نه کوي مازه بیان کوم یاو مازه صورت مقصد دې دوا انفاق او جهاد اول دوې شایتونې کې د انفاق مسله ده چې مال اولګوي ځاګه پیندو جهاد کی مال زماده ویلګو ما ته پات کېږي مال ویلګو کار زراعت کې چې دګنه درکوم ویلوی حقیقت تمال یې کې ویلګو مصیبت نشي د په کول ویلګو او ما صاحب مصیبت نه به رسته مسله او پانذر نه حدیث کې مسله دیات شو اثمان ام فیدا کرا جهاد که نتاس و گوشنشینی نی اختیار کرا گفت چیناستی پاس ای جهاد که مولانا به صورت مجادبه مطلب بیان که مای رد یا فیل منکر که با سبب داغی تفررق بین المسلمین رازی چې ناکار الفاظ نوائی چه خزی تخوروائی چه تفررق وائی چه او دریز اللہ لفظ علم در زجر منافقانو تا او دریز اللہ یایو اللذین درې دریقای دیو مولانا را گولا را پاس امولین ته وېږې یو بند بدنامي د ستراتو مطلب نه کوي زم په سره ما ته ته امولاتهول وې کنه نه دی را مولانه مرانا رد وکړه د خبر شوم چې ته د مولانا سیندی رد تا نه د سترت او تا داغه مطلب نه بیان کړې سالوی ښه کاله تقریبا کې اوسم ته مرځ د مولانا خلق و تنها اللامہ جوڑکڑو کسان میسکنی مات کتر کدا سنگ سلید مات ای کتر کدا سنگ سلید نظر جی قرآن تم اید مولانا رکھتے تیاز سورت حدیث سلویخ کالوشو سن تعلیم قرآن نظر جید دا بیلل تی خلق تاتوی اللامہ سنگ سلید مولانا مات ای تکینا تورید جسورت لان مطلب مال الگ داگی پینزور جوهاد دارنگی رسطت جہاد مسئلہ دانے کی بعضی سورتوں نے جماعت آداب شورت حجرات ہوگو رہی حجرات یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقدموا بین اید اللہ و اول عدب لکپلار جیہ ناسی خبره خبر کئی نپلار رتو ایمان خو محمد شرکی گئی دو سورت انوان دارے د قرآن له خدای مطلب دا دی چې او فیصله کیږي نو هغه کې دا و قرآن دا یو ادب د قرآن چې خبره کوي جرګه چور راشي و قرآن دا سوی وي ادب یا ای اولذین امنو لا ترفعو اصفاتکم فوق خلکو خپل شورت د پیغمبر د شورت ته پاس هم کوي شورت خپل طریقہ مکورو سنت دنیا کې خارکه دنیا کې سنت خارکه خپل رسم و رواج سنا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي موجت وی خپل आवाज رسم و رواج مکورو د پیغمبر आवाज کول کی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله چې پاسه خپل طریقہ خپل आवाज هغه پیغمبر طریقې مخ کې کرا دغدي الله زونه خالص کړي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا ياكلون لا يكتم مقلي كلي شو يا الله يا محمد ما يا محمد توکتل نصره نکته یو امينه استو ما ته و دي دغه یو ملاقاتو یو پدې خو يا محمد بدلږي ما ا رقمي تاس باندې ولې بچی ما کزه دې یم محمد ته خوهم مې د مولا غوښی شي ما ته دې انسان کاری او زدانې غوښم چې غوښی شي مولا غوښه شولې ده غوښم ما قرآن وای نو ان الذين ينادونكم وراء العذرات چې د کورګاینا امر ته ولري و یا محمد دا غوې نه لا یقلی اته دې ده نه یم محمد وای جائز ده نو نه شی ته غوښی شي هم مولا قلعه شو امیان با جاما شو گه جیتا بیاواه اصطاز تو خوه اشوه مولا تهیم اصطاز تانیشه چه خدای پاکا سوه با لاره زی ترسیدو یو بوی مور اصطاز خوه اشو اصطاز یو تاپوزه که یره ده مولا صابده هره ده سوگزه میدارده هره ده که آیات خستاولده ده مولا قلعه مه یا معبد جماعت ری کی نیو غانو تاسو قران لرلسته یو ادب د الله چې قانون لغای تللی دیم ادب د پیغمبر د سنت فارقه دریم ادب یا ایو الذین امنو ان جاءکم فاجکم بنبین فاسق من هو لغوی ده کراغه یو بیت بار په فاسقون بیت بار بدلیه فتبینوا لکهونو کې دانه چې یادار د چغليو کا نو ته او ویلي فاتبينو امر ده چې چا چې چغليو کړي ورته وايي تحقیق کوو وکړه قرآني تحقیق وکړي مدهبا سپیدار نه وګو په توڅه نو منډه کولتي پسه چا ورته وایي سپیرا نه وګو ته وکړه په تلاش وو په یو وخت دی و هو کوي چې ترا ترا داغه ده چا ورته چغليو و هو کوي یا ورته چوغليو کړل دي تبينون کوي دې په امر دي دیم ادب د من المؤمنين قتلوا فاسلحه بينهما کدوته جنگ کوي نوغامولانو ماته وي چې خار دا روز پیران ډندت کوي نو اس مونږه ډندت کوي و زمونګری زکوې یدا شو مې رامي دی داس خاطر ام دې نو زما د غي بای کارشه سمولانو یې هغه د واره دوستان مال را له تاسو زارو کوم دل کول خدای خبر وکوم چې دین کې پر فضل ګورینشته دین کې خو بیا منې یا ومنوري ځان ځکه کوم مسله بیانوم دین دی نو کتا سمته وایي کینې مت نیم پرې دین کې پرهودنيش دا د په یا, یا بیان مسله خونه ده hayat nabi کې جګړه او جګړه نو چې وټو نارانون وګا یو دین کې خو بیا منې یا به رسکی واقع بالکل دریبه پېشته کې ماته دی بالکل دغه دین پېښ که دلیل می پیشنکر نو زباد کل مسئلی نکرده. ایخا اصطاق کم مسئلی ما اولی کرده دادی دادی او نور اللہ. اگه تایو رداغو نیمون نیچو کرده. ما نلالا و یو خبر کم مائخا. و یا رتخ قلوه اگه اگه بخلوه ای. مائنا. اصطاق قرآن و عمل کوئی. ما سره دلیل او کنو او او. مائه اصطاق مم با قرآن و نو. مائه اصطاق قرآن فائن بغض احدام الاقرا وقاتل التي تبغي کويتن نافرمانيو کی قرآن عمر عمر جو, جو قران د منلو نه د حدیث نه وقاتل وقاتل مې څه زی غلا امر دی امر کیا ته د مسلمین اوته کی مسلمین جنگ یې لرنه رسول الله چې ولې به مننه منین کول نه دی نو ما ته طبعا هغه د راغې دروازه چې کوم سره دلیل د قران او سنتي موږ دا غوښتنه کوو او چې کوم نه مونږ نوې ته په ما دلم ما کپې دوس اوس ما ته پېنه انا ته په ورځ شي اندانه ته بغره کینی سره دا پنځه ما قاعده په مرګور په نه کوي یا ای الذین امنو لا سر قوم من قومین دا بڼوی دي توخه مشرک وي ته وایو ښوکوله ما را وسته وا تا ایت نرسره موږ مثلا منلی او سره دنه چې ته مخالفې او حق دی وریدو نو ته ډیر حق پرسته تاو یا الیذین امنو من ذن ایمان وره زانو ساتي د عمل نه پګون یود ګومان ګومان کو بهتیر رزی یو پغه عمل کړ لکه دې سپې یو سره قدر واندی مستاذر کيرال جذابته لري نه دې باندې تګونګار نه کو چې دا وایي چې پلان کې مې خسرې لري د شپې ته نو ګونالي شاید چې دا خپل خدای داږي سپې یو سره پنځه را دي مستاذر ته ګون نه خيال دا پر دې بصيره و دي چې خلق ته مطلب دا ده خپل مغری بدماني مو کا غایو کار کینو دغنه تا کوسو کا کی بای تا دا کار وک څنګه ولي او ما قاعده ان اکرمکم عند الله اقاكم عزت من استاسو امیر استاسو مشر استاسو دا او آداب دی کله تو هیت نیشه صورت کې نو سه نکایمت سه ټول صورت چلول شي د تنظیم دا اتو اصول سلور مقاصد او سلور و موادی اغا سلور رما صورتونه او خیل دارنگی اغنور سلور رما او کل کل پی اصولت کے ودا ممدوج راشي گرد ورڈ راشی او دا ټول مرتب دی اول توحید درم رسالت درم کتاب سلور اخیرات اغنور سلور جهاد یو انفاق درم درم آداب سلور وکل من الساعي متفرغ للاول ادبو کئ د خپل مرغورو ته منظم شي چې منظم شي نو خپل سرمایه پیدا کئ انفاق وکئ انفاق وکئ سرمایه پیدا کی jihad وکئ jihad وکئ چې خلق ایمان تراو ورږي ذاخرت اخرت عمر نه په کې تا ایمان په کې تا ایمان لړې چه پیغمبرم ریشتی موگانه نو توحید بفره اومانه ادای داست مرتب راوید داران جه هر اول مبدل ثانی ده چه موحید فی رسالت اومانه دانا چه تش توحید یا رسالت نمانی پرغیده چه رسالت اومانه نو قرآن را آخلا دانا پیغمبر و توحید مانی قرآن محجور ده ملکی نیشته چه پیغمبر دولسته نو ایمان بالاخرت را فیمان دی پاخیرت سے چه خدای بمال عجر را کنی جیاد تپاسا او سو سو او چه جیاد تپاسی دی نظان سرمان رو لگو دانا چه جیاد دی کوم چې توپک برا روم پلاچن کوپ برا روم آغا با خرسکم نا آخر دی جیاد رو کار غلول مکوا دوکا مکوا او چه انفاق دیوکو نمونظم زا زان لقل امین لوگا او چه منظم نو پجماعت کې دیو بل عزت کوي از نه کار دا دین اصول دی منظم دی دای په کتاب کې دا څرګندی اصلاح د معاشرې ذکر کړه انسان نه انسان ورې بنده بنجا بند قران څولري نه ولا انسان کیږي قران څولري اله منظور کیږي کې قران هندو سره غږه کوي او ته پته نې چې د ترتیب او ته اصول پورته نه دیتم اصول مهمه سباب ان شاء الله د دې اصول او اثبات د کلام کوم چې قرآن دا اصول کې بیانی په دې سره دلیلوم پیښ کړي چې نبی دی نو زه اقصان د ادله به ذکر کوم او حالات ته منو کو دن منو کو بیانومره ګرانه لونکو پتا یا ساتي دا کې سره به تاسو ته په کباري بازار کې قصخانی بازار شتایب خسر ملاوي کې د شیخ قران په आवाज در مکمل قرآن شریف ترجمه دستان باسی او تریاسی دوارو ملاویگی مکمل ترجمه او دل ترخش انتقرون و موسیم